Szalamandra Besorolása 3x-es osztály. A szalamandra kis testű tűzlakó lángal táplálkozó gyík. Teste fényes fehér, de a tűz hőfokától függően kéknek vagy karlátpirosnak is tűnhet. A szalamandra, ha borssal letettjük, akár hat órán át is kibírja tűznélkül. Egyébként addig él, ami ki nem alszik a tűz, amelyben született. A szalamandra vér gyógyító és regeneráló hatású.